Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik Ayako <susurra> harrika da. Ancheta, oihartzun eta zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saio. Ayako, arricala. arratsaldeon Aako harrika entzuten entzten ari zateen guzti ohi. Hementxehaten da, ba mailattzeko ja azken harrika izango dena. Badakizue Aiaako Harrika da anantxeta sinzirik eta jartzen irraten artean ekoisten dugun saioa dela. Giratibakoitzak, audio bat bidali, oiexe babata bestehen atzetikan jarri eta ondoren bidazu ato agenda sozialta eta kulturalarekin amaitzen dugu. Gaurkoan ere, alaise gingo dugu. dugu. Endaian izango den herri bengoa inventariun, izango dugazteko, gero larraulen ospatuko den eskola txikien festa, eta maitzeko Joseba Agudo preso egindako elkarrizketa, izango ditugu, bagaurko ariako harrikadan. Besteri gabe, asigaitezen, gaurko ariako harrikadarekin. So. Aurreko audioa, antxetirratiak bidalitakoa da, mailatzaen hogeita hamaan, zatitaridietan endaiako bari ez jokatuko da Henry Bengoa inventarium. Jatorrizko hartan ibili ziren Bernardo Atxaga eta Joseari Iurralde igoko dira tza, hogeita bost urteren buruan, eta Xavier estrubelek egingo ditu musikaldetiko laguntzak. Haser Etxeberria ekimen honen anantolatzieetako bat da eta berekin mintzatu dira anantxete irgratkoak. Beno ba, eh pasamela rumatean Bernardo Atxaga endaian izantzen eta honen inguruan ere, ba, eh bat egiteko aukera izan dugu, Henry Bengo Inventarium e, ikusgarri poetikoa, e, ba, izanen baita, ilaren hogeita an vagite Antzokianen daian, e, mugati e, taldeak antolatuta, eta bertako kidu hasian Etxeberria, kaixo, egordion. Egordion. Bueno, esan bezala, e, ikusgarri hau antoratu duzue. Endaiako bagitean txokian, e, gogoratu garra dugu, bueno, ba, ez dela berria, perez ikusgarria, bagoita ba, bost bat urte direla, arrakasta haundia jaso baitzuen e, Euskal Herrian, ez da, ez da noratan e, ba, berreskuratzen duzue e, ikusgarria? Bueno, arrakasta handia ez dakit e, izan zuen, e, mota honetako ikusgarri bat beti baita minoritario, ez da. Eta... E, egia da ikusi genuen onartean horrotzapen izugarri utzi zuela hiltaturik hori bai eh san e, leio bat e, kalitateari Orduan etzen usu ikusten ba, maila handiko, emankizunik euskara eta Euskal literaturan inguru, inguruan. Beraz, eh, hola, ta gero gertatzen dena da duela hogeita urte jokatu zela, eta hogeita bosturtean egon dela jokatu gabe, hori ere esan behar da. Bolada batean jokatu zuten bakarrik, ez da. Orduan ez ginen, ba, zesango izupa, agien ez ginen bosteun persona baino gehiago izango, ura ikusi genuenak Euskal Herri guztian, ez da. Baina e, persona horiek oso gogoan dugu, eta hogeita e, bosturteena kasualitatea izan da. E, mugati nera baki genuen geure guztuko ekitaldiak egitea, eta bat hau zen. Gero, egitera joan de, kontuatu ginen hogeita urte zirela, eraz, e, probestu dugu pixka bat urte e, hurren hori ba, aldarria egiteko. Ta nik uste dut ikuskizun eder bat izango dela, eta azkenean mugati... Zer garaba, endaia inguruko euskaltzaleak baizik ez ez? Eta orduan gustu hartzeko moduko gauza bat e, dela esango nuke. E, mugati taldeari buruz gero xetasun batzuk eman behitugu. Erronari ere ba, e, errada txagarekin itzen arun batean eta e, itzaldieman baitzuen e, e, Mendizolanen eta aipatzen zeingun beno 25 ba, urte ondoren e, ikusgarria hau berriz ere taula gainean e, ba ikusializatea edo beno ba, bere testua nolabait ere bizirik mantentzen dela sanai duela, hauda e, deno bera ere bizirik eh, segitzen duela Bai, baina Bernardo Txakur da da batez ere poesia kontuetarako beti dukidu, sudurra oso fina eta badaki bere testua funtzionatzen duela, ze ez da poesia, eh? Testu poetikoa da, eh, oso narratiboa da Eta e, badakik gainera funtzionatzen duena izan ere Andaluzia partian oraindik e, talde flamenko batek jokatzen du obra hau edo abesten du edo taularatzen du nolabait obra hau. Beraz, e, umilarena nahi zuen, zuekin jonen den larun batean, baina edarki funtzionatzen duela eta edonork gaur bisitatzen badu obra hori bai irakurriz bai entzunez zedean ere bai baitago o da indar handikoa dela azken finean zer kontatzen du Henry Bengoak ba lagunko arrila bat dago eta aspaldi ez du beraien lagun den Henry Bengoaren e, gutunik jaso e, alemaniara zen, idazten zuen baina halako baten utzi indio idazteari, idaztearri tardon esaten dute eta nun dago gure lagun Henry Bengoa eta nola ez utelenan zu bere bila abiatzen dira hamburgora eta ikusten dugu bidea bat, eta ikusten dugu hamburgo portua izoztuta, eta ikusten dugu pentsio bateko gela baitzen edo bizibaita janri bengoa. Ta gela horretan ikusten ditugu hainbat objektu txiki e, dela metroko tike bat, dela zigarro mutur bat, dela e, olako gauzak. Ta azten dira gauza txiki hoien inventarium egiten. Eta inventario horren bidez, aztengara gara jabetzen, beste historia bat ez, henri bengoaren e, baduela maitale bat, gabardina bat agertzen da, en fin, e, komplikatzen da e, gauza ez. Orduan ez da poesia, oso narratiboa da, baina poetikoa ere bada aldiberean, tabernardok edorki daki funtzionatzen duela. Gainera, e, hau berria da, honetan esan digu, bukatzen, bukatutakoan beste testu bat ere preparatuko duela, e, estrenatuko duela, e, hementxe bagete zen. Beraz, oso pozik gauden. E, bere garaian, bueno, haipatut duzu bat, testu poetikoa e, badela, musikatua ere, bere garaian Ruper Ordorikaren eskutik, horrein e, guan, bueno, eskualdean geratzen da, kontua. Bai, e, Ruper Ordorika eren gidaritzapean beste bi musikari ere baziren dela kasa anaiak. Ta justu hori izan da arazoetako bat Ruper ez egoteko. E, Ruperrekin eritzen genuen e, etorzedin eta... Ark bai zituela zalantzak musikaren gaurkotasunari buruz. Eta batez ere hasi ginenean esaten grabatu ingo benuela, eta esate zuen, ai, ai, ai, ai, ai, ai. batetik hori, eta bestetik dela kasanaiak, ez omen da biltza gaur e, musikaren munduan. Orduan gogorra egiten zitzaion musikaiek hartu eta e, berriro e, abiatzea. E, Musika importantea da, Henri Bengoan, baina azken finean atzeko gauza bat besterik ez da ondo egin berdena, egoki e, eta txukun e, eta zaindurik euki behar dena, baina ez da funtzeskoa, funtzeskoa testuaren irakurketa da. Orduan, e, gainera, bueno, Xabi Estrubel, bezalako musikari bikain bat eukirik hementxe bertan eskueran, zerratik ez, bela belaunaldiak, nahaztu gauzak, eta, bueno, pues, esperimentu eh, bat egitera eh, goaz, ez da, Xavistrube arduratuko da, girotze musikalaz. Egia esan, neonek ere ez dakit zerre ingo duen, ez dakit joko duen orduko musikaura berriturik, edo beste zerbait egingo duen. Entzaiatzen eta ari dira, eta hori ikuretzat sekretua da, mm -hmm. baina nimitzat deseatzen nago ikusteko, kombinaketa horretatik zer irtengo. Mm -hmm. Gidea, e, ikusgarria beraz da berritua den, bertxo berritu bat, Edo, ez, ez, ez, ez, ez, uste dut, ez, ez, bueno, bintzarnik ez dukatorren albizterik Ez, ez, kontua da, Henry Bengoa inventarium testu hori bera, berori irakurtzea Eta ez dezaguna aztu, e, bueno, Josemari Iturralde ere ez du baipatu, eh? Josemari Iturralde eta Bernardo Atxaga dira irakurleak Eta e, testu, testu dagoan tolatuta gerora Bernardori ezagutu dizkiogun E, teknika batzuetan, ez? Bernardo beti erabili ditu zerrendak, beti erabili ditu abezedarioak, beti erabili ditu ordenamentuak, ez? Hau bat da, inventarium bat, eh? Hartzen du obieto zerrenda bat eta obieto zerrenda horietako bakoitzetik abiatuta historia bat osatzen hasten da. Orrunan oso Bernardoren literaturaen oso adierazgarri ere bada eta, bueno, hori xe da ikusiko guna gogoratoko dugu itzordua, maietzaren hogeita amaikean, e, iluntzeko sortziterdietan bagiete antzokianen daian e, txartelak, sarrerak eskuratzeko e, zer egin berdaizan ere aldeza urretik e, berreunda bat e, sargai jarri dira, baina, e, beno, modu e, konkretu batean, ez da? Bai, bueno, takilan bertan hemen berroita marren bat gorde dira, baina e, lehenago hartu nahi dituenak eta guk eskertuko genuke hala egitea mesedez, otoi Eh, internet bidez eh, artitzake oh, eh, eh sera que mugati.comen daud ditu eh sera bidea non beto da horrela egiten ba duzue ba erraza horrameko kontuak eta hori guztia bai mm -hmm, e, mugati aipatu duzu hau ez da mugati antolatzen duen lehen e, ekitaldia ez da azkena izango ere noski eh aipatu aipatu bezagun ba aipare mugati taldea zer den antzetirraten aipatu izan dugu baina argi geratu e, daitez Bai, bueno, va ba, bilera bat da, ez? Badakigu endaia olako herri berezia den. Eh, badakigu kanpotarrasko gaudela, eh bai hango bai hemengo alde guztietako. Baina egia da, e, euskarak ez duela guk nahiko genuken bezain besteko agerpenik, e, bizitza publikoan da kale bizitzan. Orduan, e, eta bizitza pertsonaletan ere sai egite nada ba, euskaraz e, aurrera egitea. Oran hori aldatzeko asmoz eta hori hobetzeko asmoz, ba, bono, geure hemen gaudela, Euskaldunok hemen gaudela erakustearekin batera errealitate hori eraldatzeko helburua edo naia edo deszira dugu. Baina ez dugu eginen modu anezagun politiko edo ne, nekoso batean baizik eta duzun bezala gustagarri batean. Benetan badu zer eskeia badu zerekin gozatua badugu zertasz postua, Eta bide horri eutxiko diogu, ez? Eta, ba, Henry Bengo inventariun, ba, bat da. Eta saiatuko gara, aurrera ere ba, gauza gehiago egiten. Dela antzerkiaren mundutik, dela musikaren mundutik, edo sinea, edo zer dakit barnik, ba, edo jaiaren mundutik, ez? Etortzen zaigun hori egiten saiatuko e, gara. Eta gero baita ere gauza txiki batzuk, ez? Lengoan hitz egiten gendun esate baterako... E, Bueno, Uudaran e, ikusezinaak garela euskaldunken daia ez, Horna zer egin hori bueno, ba, joku pentsammenttu joku horietan murgiltzen gara hileroko e, hirugarren e, larun batean goizeko hamarretan aekaren aretoan eta euskaldun orogon bidatu dago, etortzeko esan nahi dute ez... <laughs> mugatu denogara edo denok izan nahi dugu ez da iritzi politiko edo kolore e, mugatu bateko inorentzat egindako gauza baizik euskaldun eta euskaltzale ororen bilera izan nahi du eta bueno esan bezala hileroko e, 3 garren larun batean biltzen gara AEKaren aretoan goizeko 10 da horre egiten ditugu gure deliberoak eta Gero horretaz gaima, noski, mugati.com, horri ere badugu, piskatorieden alkar alkarlotzeko eta horixe ez da, gehiago, baina ez da gutxiago ere. Mm -hmm, Gadeialdi horrekin geratzen gara ere, azire txeverria eskarmila, gurean eh, egotatik. Zeu guai, zeu guai, aio. Jaiko Arrikadarren bigarren audioa Oihartzun Irratiak bidalitakoa da. Ekainaren iruan ospatuko den Gipuzkako eskola txikien Festa dela eta Festa honen eta eskola txikien inguruan hitz egiten dute Larraugo Eskolako guraso den Maider Sanzeekin. dugu bertako eskola txikiko guraso bat e, zai, eta egun on maider Egunon Bueno, e, jendeak esango duz zergatikan ari garen zurideika El, Ekainaren iruan ospatuko baita e, eskola txikien festa bertan, ezta? Bai Pentsatzen dut tazkain lanak eta azken ukituak egiten ariko zaretela Bai, bueno, aztea unaiko horneiko... Berezia bai, Berezia oso, mm -hmm. bai, bai Bueno, otraa e. sola izan da, eh? baina, mm. bueno. Eskola gaurten bai. hogeita 25 urte betetzen dituzte, nolako da larraulgo eskola txikia. Bueno, ba eh 24 ikasle ditugu, bi urte adintartze horretan eta eskola txikien berezitasuna da eh adinak naztuta daudela, bai? Uh -huh. Orduan, bueno, ba 24ak hauek hiru taldetan mangatuta daude. Horrela lortzen legu, bueno, ba, bestelako harreman batzuk eta drain arteko, ba, bueno, interakzioa bestera batera. Bestera taikazpendutele esan dezakegu, Bai. Eh 2008an eh irekitzen berriz eta bueno, aurten e, tokatu zaizue edo egokitu zaizue eskola txikien festa antolatzea. Ze egitaragoean ze prestatu duzue. Bai, bueno, sandarra da 25garren urteorrena dala. Mhm eta ordun ba urteantzearekintsa bereziak egondiela ez ospatziko. Eh dokumental bat ere eginda 25garren urtarrira izateagatik eta pixka bat bertan ba bueno isladatu nahi da eskola txikien mugimendua ze suposatzen dunez. Eh eh oso importanteada bueno, azinbora konagiko nuke eskola txiki hautetan ba bueno, ere dauken garrantzia, ez? Orduan e, udalek eta guraso eta ikaslek, Artzen ba, dute pixka bat irakasleekin batera. Eta hau pixka eta zizimarratu nahian, ba ikitaldinaguzian e, eskola guztietako ordezkarik etorriko dia. Beraz, e, ogeita bost, hogeita irakasle, ogeita alkate, eta ogeita zei ikasle hoi, eta bertako ikasle bilduko ditugu. Eta hortaz aparte, ba, bueno, egitarra guan, ba, ez da ba, pixka denetari daukagu, ez? itsu kamarrakan hasiko da e, txupinazo batekin eh jarraian ikulanak egongo dira egon babi urteko aurrentzat eta 11 eterrietan eh pintxaporrteen semanaldi berezia izango da hauek ere 25 urte itzulzerako eh jarraian bai, ah, izan bai bai Restai, jarraian gabona ba, kitaldi izango da lehen pixkat e, astaldu dezendizula mm -hmm. izango dela E, gero, bazkaria eta arretzalden, ba, bueno, puzgarri, gorritin animalik, eta bostetan, ba, ekup, taldearen erromeriarekin bukatuko dugu. Mm -hmm. e, horretaz, gaim, bueno, festan agus izango da, baina e, ingurumenarekin lotuta ere arizarete lanean, ez? Halik ge, eta gehiena errespetatzeko. Bai. Pesta antolatu genunean, ba, koordinadoratik etorritzegu mezu bat, oh, ba, zaiatu lehengurteko basura e, berri erabiltzen, biltzen, ez dakiz, eta, bueno, pixka bat bombiat biztuzitza igun, eta jarri ginen harri manetan eko liderrekin, eta, bueno, e, ezkin izizkibuten e, aholku txiki batzuk. Eta, bueno, horren inguruan, ba, zaiatu da alik eta erarrezpeta garrianean, ba, ingurumenarekin itzaten da horrela horregatikan ba bueno jarriko dituko adibidez kontenedores berdinak, e, basura jasotzeko garaian, e, bertako produktuak kontsumituko ditugu, eh herriko ekosleio gertuko ekosleio erosiko riskiego gauza guztiak. Eh gero A e, du eh sukalderatu jarriko dia. Berta anbokadilak berotzeko uh -huh. Eta bueno, antzeko Bueno, saiatu da geha, kontutan guzti hartzen Eta aliketa arrezpeta Joen ezaten e, Bat ematek esango du Nola joan aiteke, la raulera? <laughs> la raulera Bueno, ba, tren ez, etortziko Gaukera okazu ez, zizurkilea uh -huh. Edo Eta, gero, zizurkilean autobusak eongo dira La raulera ino zuzenan eh, Lanzaderak, bezpela autobus ez ere Gerturatu zeitezketez eta autobus bi geltoki egongo dira e, asteazun e, larra ulera, minutu duero edo Pentsatzen dut hortaz gain, eguraldea e ibeirare ongo zatela Bai, bai, urte sokolana da azkenan eta eguraldeak olakotan ba asko laguntzen du ez eta bueno, ba hor gabiltze <laughs> bai, karpabat alare jarriko egu bazpare txoko espalibat eukitzeko baina bai Importantea izango da. Bueno, Alare, bueno, bai. animartzen zaituztegu, eh? parte hartzera. Eta eskola txikien mugimenduari babutza txiki bat emakera. Hortaz e, gain, gogoratuara ziko dugu dokumentala ekainaren batean, tolosan e, estreniatuko dela. Bai. Eta ekainaren iruan aztu gabe, ba, la raulen, eskola txikien festa. Hori da, bai. Ba, Mila esker maider, e, gaur gurekin izateatekan, oi hartzunin ratian eta ea dena hongi ateratzen zaizuen. Bale, eskerrik asko, eh. Agur. Agur. Ancheta, ohiartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik. Ayako <hazurra> harrika da. Ancheta, ohiartzun eta zintzilik irratiek El karreko iztutako saio Ayako harrika el dugarà a jaco arrecadarèn irugarren elkarresketara. Sentzilik orain dela bi labete espetxetik irtenden Joseba Agudo abokatuaren bista izan dute eta Josebak Frantziako eta Espainiako kartzaleetan esandako bizipenak eta egungo nola ikusten duen azaldu du elkarresketan. Haraitzen duzu ez, entzirik irratia entzuten, eta bueno, hasian esan dugun bezala, ba, espaldi, espaldi ezpegiru genuen, ba, bisita bat, orain dela urte batzuk esan gonukenik, bai, baina, bueno, gehien bat azkeneko hilabetetan, orain dela urte batzuk esaten du zeren gurekin daukagu josoa gu azkeneko urteak, ba, espetxean pasaitunak, eta orain dela bilabete, ba, ja, bakalean dagoena, azteko, ba, Ongi etorri, zentzelik eda berriz Bai, mi esker Eta bueno, ez izan da berriro Bueltatzea etxionetara Zertakiz duela amabi bat urte Amairu bat urte Nik uste irula urte egin ditu hemen, Bi erratxa jokin. Ui, zango zen, hau, hau inauguratu zenean ez eh? zerreria Bai, handi, handi, unik uste gutxira Bai, inauguratu eta igual bai, lehenbizik urtean biharrenean nean edo eta ondo nitzan irula urte, men, programa egiten Zerri denbilla? Zerri denbilla eta lehenago lehenbizik urtean egin un Don Kejote y sukaballo literatura literaturas eta Nea nahiarekin egiten nuen bai, bai, bai, bai. Ustira al gauetan Ustira al gauetan hori bai, da, maiketati, amabita Eta gero bai, no, lehenago, gero jarri gano, lenago hori da Jaja, nahi duzuna mueltatu? ba saioteaba kezu hemen jende guztientza libre da polaute irik dagoela bela bueno ba ontsakar ezaitugu ba, bueno, ba komentatzeko ba alde baterik anongi etorri emateko ta piska ba, baitare komentatzeko ba bueno, nola, nola izan den ba ba 2008tik ba, aurrera ba bizi izan duzun guztiaz dena dela aurretikan ere bueno sa madu sub suberes abokatu asarelata lan bat egiten zenula es lamate lamatean murgilduta sinela es 2009 hori baino len Bai, e, bimila bueno, garren urtetik, bimila e, behatzira e, bilin nintzen, e, bai, bueno, ba, eslari eta deportatuen abokatu mundu osoan zehar, e, Alegia Alekia, ba, bai, bueno, afrikako bi herritan, europan, eta eur amerikako beste sei herritan, bai, euskali eslari politikoa eta deportatuei, bai, asistenzia jurikoa eta humana ematen, ez? Bordun, be, ba, bai, bimila atik, bimila sortzikoa zarora edo, bai, hortan dedikatu, nire? Bai, Nebizitzago zati importante bate, hortara deikatu emanion bai. Uhum. Eta orduan egitxezan, 2008an, ba, atxiloketa, atxiloketa baitari esan zen, pixka ba, bueno, endaian atxilotu zintuzten, baina aurretik anjago izan, ja, ja Telebizio Espainolak, emantzuen berria atxilotu tengo bazinea bezala, hojartzun ere bai zuen bulego hemen zu denez, orko mamuteko horretan erot, e. aurre ere bai guarde zibilpillo bat agertu ziren, Bai, bueno, esan, esatekoa da, justo goiz horretan enitzala, enitzala bulegoa jutekoa, zera txalden Madridan joan, e, beste, bueno, lan kontuen gatik, ze handik biegunetara gero Mexikoan indoan, beste, beste asunto batekin ez. Baina, bai, go, e, gauzako horrela izan ziren, goizan e, telebista jarria genuen, guatzen plantxa egiten hain nitzala, arropa, arropa plantxatzen hain nitzala, eta batean ikusi nuen, e, nera txilo berria, eta, bueno, harritu eta gehatu baina, bueno, Esan noen, bueno, lasai, hemen aldeontan nao eta, bueno, badakigu badakigu frantziar poliziak ez dula torturatzen eta, eta aldiz Espainiako poliziak eta gauria zidilak zer esanik ez e, kasua gehienetan, ba, tortura salaketak daudela ez orduan, ba, bueno, bestalean neon, ba, bueno, lasai eta, bueno, segituan konturatu nizuen etxeaz polizi zinguratuta zeola eta, bueno, ba, egin nuena izan zen nera bokatuekin harremanetan jarri eta, eta bueno, ba Ba, itxaron pixka ba, saiatu ginen Madrian abertzer baita klaratzen genuen edo operatiboaren zergatiak edo edo anadalakoak, beste forma bat emateko baina, bueno e, argi dago lehen etxizutela ba, publizidadea, eskandaloa eta beti bezala, ba, zarata ateatzea ez horren adibide, ba, beraunen nola sartu ziren, ere gurasoen etxera ba, duela mar urte nitzan etxe horretan baina ere sartu ziren, animaliak bezala eta ateak bota, e, kaleak itxi sekulako showa montatu zuten eh Ba, bueno, ba, guztiz bueno, izan zen eh, operatibo polizial batean, es. Baia uno, ba, ya, bueno, ba atxalde horretan, ba, euroagindo iritsi zan endaiara ta sazipitan, ordenetan atxilotu ninduten. Eta bueno, handika ba, komisaldegira, egun balkobisalegian baionan, eta gero jaurengo gunean baia Toulouseko kartzelaraman ninduten. Mhm. Mm Ondoren urrengo gunetan salatu zenbaitare, batxiloketa, hau, ba, bueno, azpatitik iragarritazegoela, ez? Ja, azkatasunak, ba, martxoan, urte bereko martxoan, ja, salatu zuen, ez? Ba, jarraipen azau dela, zuen, zo matzen zenutela, ez? Egiten zenuten lan hori, ez? Lehen haipatu duzun bezala, ba, refugiatuekin, eta deportatuekin egindako lan horren ordaina izan zitekela, huez? Hai, eske, horre faktorez berreina daude hor haipatu behar direnak, ez? Batetik, e... Eh... Beti, bueno, ia beti, e, bidaiatzen hasi nintzenetik, beti poliziak egon dira nireatzetik. O sea, lehen momentutik e, bukaera darte. Horrek ser suposatzen du, ba, eroportutan askotan egisten nintzenean, ba, galdetegiak zeudela, interpole gogulegotaren amaten induten, boltsak miatu, maleta kautxi, eta denetik egiten zidaten, ez? Eta geroniko zienten itzan, eh, jarraipenak nitula, zeh, ikusten nuen, ikusten itun poliziak, eta are gehiago, Mexiko nadibidez, beti polizi ber, talde berbera zan, nireatzetik ibiltze zen, orduan oso modu barian egiten zuten ere. Beraz, e, persekuzio ohiko horri, gehitu zitzaion 2008 gaurrera, eta gero baakigu eskera bertzaleko beste persona batzuk ere bizi zantzutela, ba gutunen bidalketak, e, gezurrekin, e, zure, pres, zure lanaren, e, hola esango genuke, ba, prestigioa botanaian lurrera, eta bar, eskera bertzaleko jendearen kontra, eta bar, eta bueno, hor ere ikusi nitzan nire sartuta alako bain toksikazio kampaina batean e, gutu misterioso batzukin, eta bar, ez. Horon hori da salatu genuena 2008ko e, Aste Santuan, okeroz banaiz, e, eta bueno, eta bai, ba, e, e, egia esan, e, beti espero duzu, olako, tan, e, olako aferetan zabiltzanean, ba, ba Espainiara errepresia doa frantziara errepresia, gainean torri daitekela, ez. Gero egia da, ba, beste momentu batzutan, ba, saindu dela asko, ba, gutxien abokatuak eta ez ikutzen, ez? Baina argi dago, ba, bueno, horre, bi mila behatziko ematen da, inako goioaren kontrako ondoren nerea txiloketa, eta ni entregatu eta hogeita mar bategun eta, hogei bostabos egun eta, ematen da, operatibo handia dala hernani, ta, ta elkanoko buleguan sartzen direnean engorria zibilak, ez? Eta iru abokatu, bestearen artean hiru abokatu eraman, ez? Ordon ba, tamales beti aurrikusi daiteke hau, Naiz eta, bueno, ba, sekulako bidega bekeria izan, ja, e, ja preso edo e, ieslarianen abokatu atxilotzen duzunean, baina, ja, bueno, ba, e, sasi demokrazionek e, zutabe eskaxak balin baditu, ba, pentsa abokatuak atxilotzen baditu zuez. Mm -hmm. Ba, baiz, alaketori, egon zen, eta gero handik, ba, ba, zer, ba, gos pasei jatetara, ba, gertatu zen, ba, atxilotzen, eta, lehen haipatu duzu ez, ba, jonan egun, ba, pasa, eta gero, ja, ya... Francisco espetxeak kasagutzera. Ba, eus ba, bikoitza esango nuke, ez, eh? alde batetik Toulousean eh, gaizki, gaizki, ba, hasiera batean, eh, ba, bueno, zaizulako asumitzea atxiloketa eh, edo eta que atxiloketa edo batpean, eh, gaina etortze zaizuna errepresio, eh, ez? Eh? Batpean zaude suprensan, prensaren erdian zure izena bolobolo -bolo dabil. Eroitzen ditut, bueno, titular batzuk, es, el Correo onda, el Mundo onda, el Correo de ETA ta. Sí, de ETA. El abogado de ETA ta, staise, tolako ausak eta batean zusea zentroan dago na, es. Orduan, alako stres ban nabaritzenun, es. Eta gero, egia san, eh, Toulouseko kartzela da pasada bada, o sea, da biregabea, e, eraikuntza bera da biregabea, o sea, eh, Guesurra diru 21. mendean egindako kartzela bada, duela 10 bat urte, gutxillo. Eta eraikuntza da e, opresorea totala, ez? Eta patio, minipatio txiki-txiki batea, ateatzen ginean egun da berroi tamar, inguru, eta ez zion tarterik ez da pasiatzeko, ez? Eta, karo, jende oso violentoa da, jende batuluzeko gaztepila bat zeuden, danak nahasiak, eta, karo, Eta klau, bapatean eh ba bueno, ba holako aberiak, gertatzen e, ziren ba borrokak, ez dakizero. Ordun, euskaldun bakarra nitzan eta nahiko estresarekin oroitzen dut eh bizitzen ditula egun haiek, lenbiziko egun haiek, es. Tagero Aldiz, ba bueno, gradinanera eraman induten ta ba bueno, segitu ani e, oihartzuar batek ahurtu nindun, Ramonxo Sagartzak, eta oroitzen dut e, nola berak, berak ber, jakintzuan eh bera sigarren estaian zegon danile lenbizikoan da hori du nola segituan lehiotiko entzun nuen euskal herria, oiu bat oso ostena, eta bueno, lehiora atera eta bera ikusi nun, ez, eta bizantzian bueno, oi horre eta raiz, eta nire esan nion bai, ondo, ondo, ondo etorreia eta esan nion bai, eta zo hartzuarra eta bai, hori nire esan nion, ez, bueno hori adeko jartzuar bat entzatu, hori eta hori bat egot izateak hartzelan onduan eta hori ya deskojonatzen nazizan, hori ya estres bat bezalaak enten duen, ez, zenea amatzen ba, bat berroit, berro Parrain gabe, euskera zitzen, parra egiten un beste preso batzukin daula, ez? Baina, hola, e, ez dakit, e, etxekoekin egon gabe, ez? Ordo on, ba, o, oroitzen dut oso berezia gradinean, ez? Oso berezia, oroitzapen oso hona dut. Mm Horpazazen -hmm. ituntarte bat zubaitare, eh? gaxoaldiekin, bai? Bai, ba, bai, ba, betikoa, ba. kartzela oso leku txar, kax, da, osasunera, osasuna zeintzeko, ez? Kazonetan tulu zen, e, orbain batzuk topatu zizkia ten e, biriketan, ospitalire izatu ninduten eta bueno, ospitala zane, bunker bat e, bueno, izugarri krugela, ez? Ezin zenun atera, inora e, gela txiki batean zinan, egun osoa, lei hori gabe e, etzenun ezer ikusten, ozea menetan kaiola batean e, bezela zinan, ez? eta eta bueno, e, horre detektatu ziaten omen tuberkulo nuela. eta bostila bete uki ziaten kontrago pilula gartzen, eta gero ez nuen tuberkulo zirik, inoiz izan Allegia beste, amu no, nere gorputzak sortzen duen ba, eritasun e, txiki bat besterik ez da eta hala ere ba bost hilabete duten ba Ah, ilula txartzen eh, animaliba bezala, eh. Ora oh. es gero epaiketat eritsi zenean tola agertzen zinena sargaskita maskarilla batekin taota goatsu de ikusi genitunean esaten gan ulago straps. Bai, e, la sargaskibatea nora larga la Bai, no... bai, bai, bai, eske bai arriba arriba arri, izantzan, Egia da Fiesko txandan tokatu hitzai dala, eh, baino 5 egun o egun leenago, e, Marokiar bat asistitzea edo, bueno, bai, Marokiarra utze Marokiar bat asistitzea ta gutzenahi ertzainek esantzi atela kontu zeukizazu eta bildu, ze tuberculosia duela esan digu ez da hice. Orduan ba nola, bueno, gero bakizur nola polizia botenan ganean ere ba, eta ubeti saiatzen ga ba edo zein bezerokin ba intimitate pixkati zaten ba goroitzen du bon, nahiko gertu itzen genula elkarrez eta jatenu agian arre kontajatu go izan. Ez? Baña, baina bueno. Eskenean SRS eta bueno, naiz eta bueno, ospitalean pasatu dut Milaka Froga gero Madri den berriz, gero Alicanteen berriz eta Bueno, askinean esan eh, eh, diaten arte eh, deskartatzen dutela ezer larridik, ez? Oso <hazun> ondo. Hai bat dituzu ja Espainiako espetxe batzuk, ez? Ez dakit Frantziakoa zpizkake gehiago handikan ja, gero Espainiara, ez? Oridia santzen, 2000 marrean, ez da? 2000 marreko apiririan ja, egin zizuten epaiketan, eta... Bai, ta... bueno, bi, bi gauza gertatu ziren, batetik... Eh... E, Frantziako ausitei gorenak atzera botu azula nere euroagindua eta agindu zuen epaiketa errepikatzea eta horreatik burdeosera eraman induten eta burdeosen epaiketa berri bat egon zan epaiketa berri horretan saiatu ginen berriro ere e, euroaginduaren eskandaloa salatzen baina bueno, berriro ere gurra eman txiguten eta euro ausitei gorenak ba, zuen erabakia ez horban ba bueno, ja entregatu ninduten eta bai haipatu nahi dute Frantziako kartzelean inguruan e, Bueno, guztiz inumanoa birela zantzian kartzela Kartzelak sistema bera, e, bide gabea da, e, oso injustoa, ze preventibo zauden denboran, egoitabi ordu egon behar zara txaboloan, ez? Eta bakarri dozu ordu bat goizean, eta ordu bat atxaldez e, ateratzeko, ez? Oso apatio eskasetara gainean. Beraz, pentsatzen du da detenean, ba, zigor garro batengan, edo beste jende bat, emei bat, edo... edo, bueno, beste... Eusko, edo groitzi orain, e, oroitzek izango duna hemendik aurrera, Pa, pentsatzen duzu hori, oso baldintzak aixkarra direla preventibo zauden enean. Eh? Gero egia da, preventibotik kondenatura pasatzen zarenean, eh, espetxe kalidadea desente, bueno, modu izugarrian obetzen dala, ez? Baina, lehenbiziko tarte horretan oso, oso, oso eskaxea da, bizitza kalidadea. Eta bai, gero, ba, bueno, Espainara, Espainara toizan nintzen, bai, ondo enean. Spainan. Ba Espainian ba bueno, le misiko ailega eraia kaskarre eh, kartzela eman berdinu, pasarazi ziaten e eh, Polizia Nacionalan egoitzan eh, gau bat. Eh bueno, txane ser pasaba, ni bueno, giustizia anormala da hori, deitzo eh, keja egin genuen eh Frantziare eh, justizia, bueno, e eh, batzu eta bar, Eta Soton ba berdina, ja, ba iritsi ta bereala esantzi ziaten eh, bikoistu ber nuela preso arrunta batekin eh, eh ingreso zetako moduluan eta bueno, gure kolektiboak ez duolako hori konartzen eta, bueno, ukatu nintzen eta isolamendura eraman induten eta iru hilageteuk iziaten ba, isolamendu galerian, ez, bilenara trasladatu baino lehen. Eta, bueno, ba, isolamendu galeriak, ba, ere, dira, uztiz, inumanoak dira, e, daude pentsatuak persona suntsitzeko, eta, bueno, ba, du ze joko luke hor gartatzen dianak azte baina, Preso sozialek bizi dutena hor e, izugarri gogorra da, ze jasotzen dituzte Gasport 3. Eta bueno, guk eukere bateatzen ganean patioa askotan bakarrik ateratzen gaituzte. E, katxeoak e, tenga beadiraz email ekutan siega e, e, patioa tehat aterata sartzen zaren bakoitzean modulotik ateratzen zaren bakoitzean ere katxeoa pasa berduzu. Oso baldintza esageratuak eta extremoak bizi dituzu, eh, Baina bueno, ba bueno, animoz beti ondo topatu naiz, eta bueno, horretean, ba, ba, ganekien, ba, bueno, txaiak augur nahi du, beraz, buelteaman behar diosu, eta eta saiatzen zara buelteamaten, ez? Mm -hmm. Horretan asko lagunduko zuen, aterazinenean sinenean, ba, bueno, eskerrake man tzenizkion, ba, bueno, lagun eta zenide, eta bikoteari, ba, denbora guzti horretan, basuri ba, laguntza gatik ez ezinbestekoa da, ez da? Bai, bai, bai, da, no? du digabe, du digabe, horba horbaan zaudenean, egotea, er, xa jakitea ez dakit, sintziliken berdan e, nere mastea etorri izan da hitz egite honea, eh, zen eskalaguna etorri da on hitzitea edo kalean mobilizazioak edo argazkia edo osea dana dana da, osea ispilua, osea zu barruan zaude herri baten alde iteagatik edo jende baten alde iteagatik edo eskubide batzun alde iteagatik eta jakitea e, zu barruan za dela baina ispiluak eran bueltatzen dizula elkartasun hori edo ba ba gusti zeinbestekoa da e, Este labo, no, be bakarra da izango izangoxake askkus ere gogorragoa ez? Mm -hmm. Are kinen ez elkarriz prestatzen gen du bitartean pixka bat hitz egiten baitare epaiketari buruz ez. Ja hemen dako epaiketa ez. E, gogoratzen du baitare paiiketa egun horietan, ba, bueno, hemen herrian egin ba, zen pre txaurrekoa konzentraazio egin ziren, Rose ere hemen, mm -hmm. hemen Bilkote hemenei izan genuen baitare telefono no? daki egontzen pare bataldiz, mm -hmm. dodaki bertan egon tzen baitare egun horietan eta denoak esaten genuen ba bueno oso dentzuten genun epaiketa oso ondo atera zela eh zego leinolako frogarik edo oso kaskarrak eta bar sirela bai oleen aitatzen genuna es esen un espero eskalean egotea aurain dela villa bete ba, bat hori gertatu ondoren es esen un espero tapiaro suiengati batetik hiru e, aldiz eskatu genulako balintzapeko askatasuna eta hirutan ukatu zigutelako azkenekoan gainera epaitzen indun epaite paile berberak e, o sala berberak Eta, eta ez, es, en, enuen espero, ez Eta gero ere, normalean eh askatzen dituzten presoak normalean epaiketa eta hurrengo az, astean askatzen dituzte. Nere kasuan aldiz, ba 10 egun pasa ziren bilenara itzuli nginduten, ta bilenan beste bi aste egin dituen oraindik, eh, edo hiru aste gehiago egin ditua, ez, e, hilabete pasasan, otsailan 22tik mm. eh askegi gusten auten arte. Beraz, e, kiroldegian kirollegean egola bilenan e, nuen ere izena, eh agente judiciala torrun sententzia sententzia noti, bai, espero noen sententzia espero noen bai, kondena bai, fiskalak behatzi urtez katze zitu bai, itxaropena nuen e, gutxituko zalaze baik ondo atera zen eta bueno ondo atera zen eta bueno e, egia da askotan ere, ondo atera dira eta gero abokatu batzuk e, izendatu genun, e, el sindrome prehostia ditzen duguna nala gauzako ondo ateratzen direnean baina gero Madrid Madridetik Euskal Herria hueltatzen ari zarenean asten sara pentsatzen, Espainia da hau zitegin azionala da, eta da, ez da egize, bun-bun-bun, zergatik noa inpozik, ez? Baina, bueno, nahi zeta sindrome preostiori ere, banuen gainean, bai egia da, ez esango nuke, aurkako esango banu, espero nun kondena desente xente gutxitzea, egotekotan. Baina ja espero nuen kondena izatea. Eta, bai, sorpresa izan zan, ikustea askegelitzen itzala, ze aurrik nuen e, izan zitekel absoluzio bat, ez? Ja askegelitzen zarenean, E, ez dago arrazo irik e, kondena bat baldin badago, dago urtekoa balinba zen ere e, ja bertan geldi geran intekeen, ez? Etzun, etzun zertan epailak ni askatu beharrik, ez? Urduan, ba, bueno, izan zian gero amaz diun, esperoan eta iritsi zenean absoluzioaren sententzia, ba O sei eta are geiago ondoren ba ba, fiskalak rekurritu ez duenean eta ja firmea denean sententzia hori, eh. Igarota Courte guzti hauek eta pasatako espetxe guzti horiek eta egindako bidai guzti haue batera ta bestera zure seni de la guzti hauek, claro, horche gelditzen dira ez daukat ba, bai, gainera, ortsa. gainera eske badago jurisprudentzia oso txarra dago, o sea, gainera bokatu bati pasazi duela ondola 15, urte, ez Álvaro Ruizabalí. Eh, asunto batengatik ere urte ta piko ukizuten barruan, askenean absolbitu zuten reklamatu zuen eh, auzitegioren eraino edo konstituzionaleraino eta etzioten arrasoirik eman eta ez hori bakarrik baizik eta pagatu arrasi fisio den eh, demanda horrek ekarri izan zitun gasto judicial guztiak ez dut cantidad de oroitzen baina milioi pesetak pe ziren orduan baina milioi peseta batzuk izan ziren ezagutza bueno, ba ba beraz, beraz <laughs> e, nahiz arriskatuko naiz eta gogorik falta e e etzaidan ere eh sanberko nuke eta bueno ja errira vuelta horretara gorektatik endalera, nola nola ikusi duzu, gueltan, herria Bueno, ba nola esango duke, alde bat eti ba, uno, karreterekin ere, ja, pixka flipatu eh? nahi zeta bi urte eta piko izan dian makarri baina nola egindikuten e, astak eriau eginduten, hau, ba, bigarren gerriko hauztet zala hori, es mm hemen -hmm. hainbestaldi salatu genuena ere eta, bueno, ba ahi esan txikizio galanta egin dute es Eta, bueno, besta alde batetik, ba, bueno, politikoki ere asko aldatu da, asko aldatu da. Egia da 2008an ja txilotu nindutenean ja aurrikusten zala edo aurrikusi iziteken e, e, bide hau e, eraman zuela esker abertzaleak, baina, bueno, egia da aldaketa latzak direla, ez? Eta, eta are gehiago, ba, horretan alkatetza ba, bueno, esker abertzalearen zati baten eta, bueno, beste alderdi batzun esko egoteak ere, ba, Baldaketa ba, aldaketa, dakar, ez? Naiz eta orain naizen oso kostiente ere aldaketa horretaz, ez? Eta gero beste alde batetik ere esan beharko nuke, ba, zentsazia dudala bi urte eta bostila hauek ez direla existitu edo zo zentsazio lineala du, talegia atxilotu ninduten da atera naiz, eta bai, ba, batzuk bai gehiago ditugu, edo, edo ez? Simult gehiago harpegian, edo batzu flako beste lodiago, baina Baina, nire o sea, burua dago 2002. urrian zentzu batean, ez? Mm -hmm. Eta hori, hori, hori, hori horendikan ez dut ondo, denbora espazi hori pasadena, hori horendik ez dut ondo barneratzen uste, ez? Eh? Mm -hmm. Komentatzen zenu, hori ba, horendikan ikusten duzula gozatzu kaldatu dira torla, baina nari ginean e, elkarresketa prestatzen aurreko hasten eta esaten genuen, ba, bueno, ba, gogoratu behar dugu, ba, igande honetan, bai, amaitzerakoan elkaresketako gauratu behar dugun oradagoen, haitzolen ba, aldeko martxa, eta justo orion doren baitare gertatu da... Ba. Ba horretzen abeitare, baurreko ba igandean atxelotu zutela baitare. Oan, badiru di, alde badetik angozak aldatu direla, bai herrian, bai egoera politikoa, baina besta alde bat zutean, ez badiru di, ba bueno, igandean atxeloketa bat, herritar bat, atxelotua, lehen hain patu duzun bezala preventibon goda euskalosetan, e, besta aldeitik anoroit daukagu baitare, gaxorik, basurt, Bai, bai, a, a berre, Lengoan eh, lanun bat gauean egizaten elkarrizketa bat Argentinako eskaletxearekin Skype bidez eta konektatu nuen mm -hmm. eta nitzaldi bat eman nuenango lagunei eta tango lagun batek komentatzezian eh, Argentinan eh, rebotea pelotako rebotea, hemen ere ezagutzen duguna ba, Galetzen ziaten, a berzi, eh, ez galera, zaten, a ver si la nolazan galera esaten El rebote lo institucional si había llegado a ha llegado a las cárceles el rebote lo institucional del poder institucional que tiene bildu, no? Ola galera. Eta, eta egia esan Ba, ba orain dik e, e, Kampuan biziden e, Eztak eta erla jazioa deitu edo Igual denbora gutxegi dara matkalean ere Nikolako terminoak e, Ainkontundenteki botatzeko ez Baina egia da e, Lasaita sumat edo patxaran diago Banda baritzen da kalean Espetxeetara ez di iritsi ez dana Eta egia Aparataje represiak jarraitzen du Baina igual, igual Ez bali madago kerro askotan ez Ordun... Ba, hori bai da kontra esankorra ez? eta barruan egia da, bai da sentzazioa bai genuen e, ba, bueno, alako erlajazioa kalean eta barruan aldiz erlajaziorik horik ez, ez eta txiloketekin ba berdina gertatzen da osea, ikusten dugu barne ministro espainola e, hauzikin horrekin e, egunero esaten e, sekulako hastakeriak gezurrak, berak badakizki gezurrak direla eta betiko oleloan osea, el numero 1 el numero tres mm -hmm. el numero no seke, el kaptazion, el militar el no seke, eta E, Bi 2011ko urriak goiko eta, eta erakundearen erabakia e, gertatu izan ez baliz bezala edo kontuan hartu ez baglu bezala, ez dauka izanka ezburu Esanka esburu. Ez eta ala ere, ba bueno, dute ba, propaganda batean eta, eta bueno, nestes, e, guztiz etxigarriak suerta daiteken e, posizio politiko batzutan, ez? Eta hori bai da Hauz ba, bueno, nartu beharrekoa, zeren eta herri honek e, ezin du inondik inora haztu edo ezin ditu inondik inora haztu edo bazterre hau tzi dauden gizon emakumeak. Ose, oie gabe ez dugu ezer medezi. Ezer gemedezi. Ordun, pentsatu berdu guondo nola ikarriko ditugun eta, eta nola konpondu eta gaindituko ditugun haitzol ba, bezelako egoerak, haitzol bizidun antzeko egoerak, edota Eundalaro Masaspibarra Masaspi Barra 2006 doktrina pean daudenaak, eta, eta azkenean, preso guztiak etxera ekarri barrituko, kalera ekarri barrituko. Jende horrek ja ez du pintatzen kartzeletan. Beraz, fase aldatu da, paradigma aldatu da, eta aldaketa horrek e, presoak etxera ekarri e, suposatu behar du. Orduan, denok e, bueno, sensibilia minimoa duena gaio hauekin eta ba, ardura eta kezka eta, eta sekulako erantzun kizuna dugula sentitzen dut, e barruan gelitu diren barruan jarraitzen duten kidekiko hor duan uste nola edo alaba, kanpoko ez dakit, erlajazi hori edo kanpoko egoera lasaia hori edo, e, bideratu behar da Argentinan esaten ziaten rebote horren bila, ez? Osa, reboteak iritsu behar du lekoetara, bai eksiliora, bai deportazioa eta, eta noski ere bai, ez? Humumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum <laughs> Ba bai, ale, aleza marco luketa Bueno, a ber, a ber horrela den Eee, hamaitzeko Ezkeneko, zea, ez dakit, bueltatzen zara Lanera Edo asmoak bai, bueltatzeko lehenoko lanera Uda, e, aipatu zua Argentina Arbaitu zua itale lehen Eta, bueno, ba dukazu Intentzi edo Ba, eile, baso que, e, ja, bedez Ernaniko bulegoan Utsia nuen, ez, e, atxilotu nindutenean Da jartzen enbezite proiektu zango denuke, pribatuago batean enbilen, ez? Alegia e, zemai kaso juridiko e, politikarekin edo represio politikoarekin e, zeriku zuten sutean ze eramaten dituen oraindik, baina etzan e, garai batean bezala eunieko eguna hortara dedikatua, ez? Orduan orain pentsatzen dut alako zerbaiten bilan nabil orduan pizka privatuani bildi eta, eta politikan lagundu edo militante bat gehiago izan edo baina bai egia esan, ba, ieslarita deportatuen egoerak beti, beti sortzen du neregan keska, beti sortzen du neregan e, interesa, eta beti ba, uno, e, egoera o, batzuk edo egoera oso jakina ondo ezagutzen ditu danez, eta bar, pues, beti burua areak gute zait eta bueno, ba, momenturen batean ere pentsatzen dut, ba, behin noe, nere burua betoko katzen dut danean, ba, hortan ere laguntzen aleginduko naizela. Mm -hmm. Ez daki literartuza Lestasunarekin jarraitzen duzun Bai, bai, bai, hareke bai, bai. jago kartzelan Zer esan nire Orduan sariren bila jarraituko duzu Orduan, bak ez unai duzunean Hemen, bai. zilek irratira ba... Lazaioago baldi mazabiltza Batetik beste baldi mazabiltza Rano jarriko zaitugu Dekor eskonsal hortikan, baina enbestela Hortan ba, bai lagundu gara ezaket eh, Guste ingo nukela Baina irratxa joa, ez irratxa joa Zunik dakizute lana eskatzen du Prestaketa eskatzen du Eta agian ja, bau, no Fasio horretan jaba, ez naho ni. Zuek postan naiz jaraitzea eta ilusioak ino haindikan beti bezala. Eta, baina ni iguala beste, beste... Beste saltsa batzutan batzuta nabila Naibazuk balare korresponsalana hartu bueno, Literatu kritikoa badaukagu Gainera nik ustude mendikan gutxira jarri balko Jogulei, Manolei, egin digula Kritika baita egrabatuta daukagu hor Eta, bueno, ta korresponsalaren Abatzuk ere baditugu, baina, bueno, zerrendan Jarriko zaitu guta vale, Venga, paskarik asko Burikina vale, gota eti Venga, Venga, ondo segi Hiten Amplio resketak entzun ostean aiako arreka delaren agenda leken amaituko dugu gaurko saioa Ostrialareken hasiko dugu agenda ekaina bat Ostriala leso zero sabor taldea kantolatuta errosketari ateak isten dokumentala Eskeniko dute lesoko kulturaletoan izan desala hori Ostrialen izango da hialdeko seitardietatik hau De Irunen berriz, bioterra irikiko da Irungo fiko aretoan, ekainaren batetik, irura bitarte Bioterra, producto biologikoen, azoka, izango esan, da Horeretan, la ilusión taldea kantoratuta, mirar a la ventana Insumizioaren, historia bat, emakumen ikuspuntutik. Hori, horretako reinaretoan izango da, arratzaldeko saspitan. Guazen, orain larun batarekin. Ekainak bi. Euskal presoen aldeko fuguelt saspitxapelketa izango da endaian. Urtero bezala presonaldeko fugu olsazpitzapelketa ekainaren bian, endaiako ondarretz estadioan izango da, goizeko bizetatik aurrera. Música batxaldean, HT gelditu elkarrenak gizakatea antolatu du hernanin. Abiodoro ondiko trenaren obrak eragiten ari diren kaltea salatu eta egitasmoa gelditzeko. Agendaren amaieran jarriko dizuegu, deialdi honi egiten duen basoinu deia. Vi on, no, Agendarekin amaitzeko bazenikandera. Aitzolgo gorsa, eskalpreso askatzeko eskatuko dute bazauririko espetxera egingo gode martxan. Oretako herrira bilguneak deituta, gaixotasun larri eta zendezenia duen horretarrak kalean egon beharko lukela salatuko dute ekeminaren bidez. usi izan da, gaurko aia koarrikadak eman duen guztia. Esperu dugu ba, guztore ongo sinetela hor irratiaren bestaldean entzuten eta gure aldetik, ba, maiatza bukatu denez, ba, gure lekukoa utziko digu antxete irratiko izan eta disfrutau badatozen jai eta egun bero guzti hauek. Urren arte! HET gelditu HET HET HET HET HET HET HET Mobilizazio nazionala Gizak atea erine HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET El orrabi aparkalekutik Osinaga uzoan herrigunetik 2 kilometrotara. Amaiera Karabelgo Zubian kalejira manifestazioa herrigunera. HD gelditu HD gelditu HD gelditu HD gelditu HD gelditu HD gelditu HD gelditu